ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, من آمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى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 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ هُلَاءِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَاءِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Siwaema kuwa mnailekeza nyuzenu upande wamashariki na Magaribi, baluema niwa ana ymoa mini moyezimungu na siku yamishiyo na malaika na kitabu na manabi na anawapa mali kwa kupenda kwake ya na mayatima na masikini na wasafiri na waombao na katika ugombozi na akawa anashika sala na akatoa akatoazaka na wanautimiza hadiao wanapuahidi na wanavumilia katika shida na dhara na wakati wa wavita. Haundiyo waliosadikisha na haundiyo wajilindao. Yee yeah.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 Thalika takfifun min Rabbikum warahme Faman i'tada ba'da thalika falahu athabun alim Enyi hey, mliwamini Mepiwaruksa kulipa kisasi katika walio wawa Mungu wana kwa mungu wana Na mtumwa kwa mtumwa Na mwanamke kwa mwanamke Na anaisamehewa na nrugu yake chochote Basi ashikwe kulipa kwa wema Na yeye alipi kwa ihsani. Huko ni kupunguziwa kuliko tokana na mula wenu mlezi. Na ni rehma. Na atakevuka mipaka baada ya haya. Basi yeye atapata athagu chungu. Walakum fil kiswasi hayatu ya ulil albabi na Mtakuwa na uhai mzuri katika kulipiza kisasi enyi wenyakili ili msalimiki. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumu lmautu Intaraka khairan ilwasiyetu lilwalidaini Walakarabina bilma'rufi haqqan ala lmuttakini Meandikiwa, moja wenu wanapofiku na mauti Kama aki achamali, afanya wasia kwa wazazi wake Na jamaazake kwa namna nzuri inayupendeza Ni wajibu haya kwa wachamungu Faman baddelehu baada maa sami'ahu fa inna maa ithmuhu ala lathina yubadiluna Inna Allah sami'un alim Na atake ubadilisha wasia baada ya kusikia Basithambi yake ni juu ya wale wataka ubadilisha Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua Faman khafa min muusin janafan au ithman, fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Inna Allah ghafuru rahim. Na mwenye kumkofia muusiaji kuenda kombo au kupata dhambi, hakasuluhisha baina yao, basi hatakuwa na dhambi. Hakika mwenyezi mungu ni msaamehevu na mwenye kurehemu. Allahu Ekbar, Allahu Ekbar La ilaha ila Allah Watu wamekithirisha maneno juu ya kibla Kama kwamba wema wote ni hayo tu Hivi sivyo, kwelekea upande fulani Mashariki au magharibi Sio msingi wadini na kupata kheri. Lakini kupata wema ni mambo katha wa katha. Baadhi yake ni nguzo za itikari sahihi. Na baadhi yake ni katika misingi ya tabia njema na ibada. Lakuanza kumuamini mwenyezi mungu na siku ya kufufuliwa na kukusanywa na kuisabiwa na hataka siku ya kiyama. Na kuamini malaika na vitabu vilivyoteremka kwa manabili na kuwaamini wenyewe wemanabili. Na pili mali, kwa kupenda na kuridhia nafsi kuwapa mafakiri katika jamaa na mayatima na wenye shida ya haja na wasafiri walio katiki wa safari yao wasipate chia kwa fikisha wa na walio kuomba kwa haja ya walionayo na kugombua watumwa yani waliofungwa na kutawaliwa na dhalimu ni watumwa pia. Tatu kushika sala, la nne, kutoa zaka ilio lazimishwa. la tano, kutimiza ahadi bilhali wal mal, la sita, kustahamili maudhi ya roho na mali, mna bupambana na alui za mazavita. Basi, wenye kukusanya imani hizi na vitendo hivi vyakheri, ndiyo liosalikisha imani yao, na wao ndio wanaojilinda na ukafiri na mambo machafu, Na wakayaipuka Katika sheria tulizo walazimisha waumini ni hukumu za mawaji ya makusodi Tumewaandikia kisasi kwa mawaji Na wala msichukulie zulma za kijahilia Walipukua wakimuwa mungwana asia uwa kwa ajili ya mtuma Na wakimuwa mwanamume asia uwa kwa ajili ya mwanamke Na mkuu asia uwa badala ya munginewe alia Hakachiliwa aliehuwa khasa. Yani kwa kila ukoo kujionabora. Yatakikana yule aliehuwa au wawe yeye. Akiwa ni mungwana au mtuma au mwanamke. Msingi wa sharia ya kisasi ni kuondoa kufanyiana wadui. Kwa kumuwa yule yule aliehuwa ilikuuzima moto wakulipizana na kuondoa wadui. Waliolewa mtu wawo wakiacha kisasi wakapendelea kuasamea wenzao watakuwa na haki ya kupewa fidia kwa maiti wao na wao inatakikana wae wasamehevu bila ya kumkahirisha aliyeuwa na juu ya mwenye kuua alipefidia bila ya kujikoroposha katika hukumu ya mawaji kama tulivyo ilazimisha, pana wepesi kwa waomini ukilinganisha na watakavyokuwa wenginewe kuamuuaji achiliwe bure bila ya kumtaarathi Basi mwenye kuivuka hukumu hii Baade ya hayo Atapata athabu chungu Duniani na akira Warabu za mazajahilia Walikuwa hawafanyu sawa Baina ya watukufu na wanyonge Akiuliwa muongozi Hawatosheki na kumuwa muwaji Bali huyo huachwa Akenda kulipizwa kisasi Kwa muongozi wa kabila ya muwaji Kwa oroho sawa. Na damu sisawa. Uislamu haukubali haya, lakini ukapasisha kisasi roho kwa roho. Mwenye kuwa huwawa. Mwajia yote awae. Atauliwa akiwa mungwana, mtumwa au manamke. Haya ni kwa ajili ya usawa katika damu. Hapana mwenye damu tukufu na damu isi tukufu. Na inafahamika kwa ishara kuwa nafsi kwa nafsi. Na hii ni sharia ya milele, ilikuwa kwa katika chaurati, na injil, na Quran Na mwenyezi mungu mtukufu hamesema, na tuliwaandikia kuwa nafsi kwa nafsi. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam damu za wa ni sawa. Na hamesema, nafsi kwa nafsi. Zingatia, uislamu kwa sharia ya kisasi ina nadhari nyingine. Sio kama kanuni za kutungwa. Imewapa wenye kuliwa mtu wao haki ya kutaka muwaji au wawe. Kuonroa fitna na umuagaji wa damo mkubwa. Imewapa haki ya kusamehe au kulipo kisasi. Wala haizuilii serikali kumfethehi alieua ikiona hivyo ni maslaha. Uislam hauzingatii sababu ya kuwa. Kwa mwenye kuwa amedhulumu hata ikiwa sababu gani. Na huenda ukitafuta sababu hakaonewa huruma mkosa, na kumpuza mkoswa. Na hayo hupelekea mchafu kwa watu kuchukua kisasi mkononi mwao. Na kuzalikana makosa juu ya makosa ya kuwa. Kukutoridhika wale walioliwa mtu wao. Na dharia hii ya kislam sasa, inadorusiwa katika vio vikuv ya ulaya. Hakika rehma ya mwenyezi mungu kwenu ni kubwa Kwa hii hukumu ya kisasi. Kwa fadhila ya kisasi, jami yenu inahakika kupata maisha ya amani na salama. Haya ni kwa kuwa mwenye kutaka kuwa akijua kuwa naya ata wawa, kutenda ayolo kusulia. Kwa hivyo, ieye na yule ambaye angeli wawa wanahifadhika. Lakini ikiwa kama ilivyokuwa zama za ujahili, akiuliwa mkuu kwa kuuliwa mtu mdogo na siye na kosa badala ya mwenye makosa hapo inakuwa ni kuzua fitna na kuondoka utulivu na amani wenye akili na wazingatie faida ya sharia ya kisasi hayo tawapelekea watambue upole wa Mwenyezi Mungu kwao waendea njia ya uchamungu na kuzifuata amri za Mwenyezi Mungu subhanahu kama tulivyoweka sharia ya kisasi kwa maslaha ya na kuhifadhi jamii Vile vile tumeleta sharia ya maslaha ya uko na kuulinda. Na ayo ni sharia ya wasia. Basi mwenye kuona kuwa amekabiliwa na mauti, na ae akawa na mali, basi yatakikana awa waikee katika mali yake fungu la wazazi wake na jamaazake. Wale ya ambao, hawamrithi. Katika hayo, afuate muendo unaupendeza na unakubaliwa na wenyakili. Asiwe kampa tajiri na fakiri, bali amfadhilishe yule mwenye haja zaidi, wala asiweke sawa ila wale wenye pato sawa. Na faritha hiyo ni haki ili umwajibikia mwenye kupenda uchamgu na kufuata amri za dini. Ukitoka wasia, basi huo ni haki ili wajibu, haijuzu kuugeuza na kubadilisha ila ikiwa wasia huo umeacha wadilifu. Mwenye kubadilisha haki, akageuza wasia muadilifu uli osawa baada ya kujua hukumu hii, basi huyo amepanda madhambi ya takayumletea athabu. Mwenye kusia, hanakosa kwa ya baada yake, wala hakuthani kuwa atakuwapo atakayifanya haya, wala yeye hapatilizu kuhayo. Mwenyezi mungu hakika ni mwenye kusikia na kujua, wala hapana linalofichikana kwa haki. Amaikiwa wasia umeacha haki na njia ilio sawa tulio kusha Kwa mwenye kufanya wasia kumharimisha, fakiri akampatajiri. Akawawacha jamaazake, akawapa mafakiri wasiorithi watumbali. Basi mwenye kuenda muendo wakhiri, akamrejeza mwenye kufanya wasia sawa, basi hapana dhambi kwa kuugeuza wasia kwa namna hiyo. Na mwenyezi mungu, Hamchukuli kitu kuhayo, kwaani mwenyezi mungu ni msamehevu mwenye kurehemu.